إن الحمد nahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd wa islamu kumbushana Dini yake Allah subhanahu wa ta'ala hakika darsa iliyopita tulizungumza ya kuwa kutafuta ilimu ni ibada na kila ibada huhitaji ikhlasi na kila mara takuwa tunakumbushana ikhlasi kwa sababu ya umuhimu wake kwa darsa ya leo tunazungumza fadhila za ilimu hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika Qur'ani Fadhila za ilimu umuhimu wa ilimu katika aya nyingi na vile vile Mtume sallallahu Alaihi wasallam ameeleza katika hadithi zake katika hadithi nyingi sana kuonyesha umuhimu wa elimu lakini tutataja moja mbili ya kuonyesha umuhimu wa ilimu Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun Sema ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam je wako sawa wale wanaojua na wale wasiojua hakika hili ni swali la kiakili na kila moja iwafahamu ya kuwa hawawezi kuwa sawa kamwe wale ambao wanajua na wale wasiojua na hii ni kuonyesha fadhila ya wale wenye ilimu na kuonyesha vile vile fadhila ya ilimu na katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mayuridu llahu bihi khairan fi fiddin yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala tamtakiya basi atakuwa ni mwenye kumfahamisha dini kwa hivyo ukifahamishwa dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni neema ambayo unafaa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na uwe ni mwenye kutendea hiyo ilimu kazi na mja anapokosa kuelewa hii dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na anapokosa kufahamishwa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Je, kuna hasara yote atakuwa ni mwenye kupata ama maisha yake itakuwa ni yenye kuendelea sawa tu? Hakika kuna hasara kubwa, ya kuwa huyu mja anaweza kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika njia ambaye hajafundisha Mtume صلى alaihi عليه وسلم wala sio katika njia ya masahaba walipitia. Kwa hivyo mja kama huyu atakuwa ana nia nzuri nia yake ni nzuri anataka kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini atakuwa amekosa njia na anapokosa njia na akawa ni monye kutenda baadhi za ibada akidhania hizi ni ibada na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni monye, monye kumpa thawabu ya hizo ibada atakuwa ni monye kwenda hasara kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man, man amila amalan leisa alayhi amruna fahuwa radd yoyote ambaye atakuwa ni monye kufanya ibada yoyote leisa alayhi amruna na ibada kama hiyo haijajengewa katika misingi ya kisheria fahuwa raddun basi atakuwa ni mnye kurudishiwa hiyo ibada yake mpenzi muislamu Hakika hakuna Muislamu ama hakuna yeyote ambaye angependa kufanya kazi na mwisho wake iwe ni hasara isiwe na malipo kila mmoja angependa afanye ibada na awe ni mwenye kulipwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ni juu yako Muislamu ufanye bidii uelewe dini yako uelewe alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ili uwe mwenye kufanya ibada kama hizi kama alivofanya mtume sallallahu alayhi wasallam kama walivofanya masahaba radhiyallahu anhum kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ukiangalia katika sala anasema sallu kama raitumuni usalli salini kama vile ni nikisali na vile vile alipokuwa katika haji anawaambia masahaba khudhu anni manasikakum chukweni kutoka kutoka kwangu mimi ibada zenu za haji yani muangalie vile wa mtume sallallahu alayhi wasallam anavofanya haji na wafanye hivyo vile anavyofanya. Wa muangalie anavyoswali, ni wenye kuswali, hivyo anavyosali mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ibada zote zinafaa kujengewa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na sheria ya mtume sallallahu alayhi wasallam na mafunzo yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ikiwa itakosekana hii njia basi mwanadamu atakuwa hakuna ibada yote atakuwa ni mwenye kutenda bali itakuwa ni haba manthura na Mjezi Mungu Subhanahu wa Taala atujalie ni atujalie ni wenye kusikiza lile la khairi na kufata na Allah Subhanahu wa Taala aturuzuku na elimu ambaye itatunufaisha duniani na akhera